A lehenengo mailako azterketa. Entzumena. Lehenengo testua. Entzungaia bi aldiz entzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzena. Orain minutu erdia duzu argazkiak ikusteko. Entzun testua. Euskadi irradiando gertukoak Alkolaren eta gazteen arteko harremana arriskutsua dela gogorara ziko dudatoren hostilalean iruñeko amazazpigarren gazte diaren foroak. Egunbeteko jarguna izango da, bosta dituk, emango ditu zeitzaldiak, eta gazteak eta alkola izango dute aztergai. Eta datuak ere hortxe daude, Europan amabi urterekin dira gazteak alkola edaten. Amabi eta amazazpi urte harteko gazten erdiak, baino gehiago konartzen du, lartzen duela. Euskadir Ratian gertukoak. Bilbon eskutik, beste urtebetez sukaldaritza eta gizarte laguntza. Giso goxo ekimenaren bigarren edizio egin godute, janire geren abarrena. Sukaldari, Merkatari eta Ostalariek bat egindute B jarragi gixatua sustatzeko ekimenean, plater gisatuak osasuntzuak direla egiaztatzeko hainbat ekimen antolatu dituzte, egun baterrez eta nahi dituzte, eta lau honenek platerak jendaurrean prestatu beharko dituzte. Euskadi Ratian Gertukoak bizikiko ekonomiko azken 120 eta itzetik hortzera da berri den hitza da herritarrengan izaten ari den eragina eta udalek bizi duten egoera askotan izan ditugu albiste ba, gaur krisi horren adibide konkretu pare bat sentitugu eskuartean bizkaiko dima da bat zorra aurrekontuaren bikoitza dute herrian herriko eskola esaterako txiki geratu da lanak egiteko baimena eskutan dute Baina neskamotikoek barrakoietan jarritu beharko dute. Euskadi Ratian Gertukoak Gipuzkoak dirua behar du errepideak mantentzeko. Gaur egun, berreundan laurogin milioi behar dira errepideak daudenean mantentzeko, manten uranoiek egiteko, Eta dirusarrerak ez dira maila horretara egistean. Gauzako nela, ordaindu egin beharko dela argi du diputazioak erabiltzaileak errepidea ordaindu egin beharko duela gipuzkoan. Hori bai, batzar usiek dute azkenitza auzionetan. Euskadi Ratian, Gertukoak. Gazte izan berriz, isiltasuna erabiliko dute protesta egiteko. Amaika gizarte eragile batu eta plataforma eratu dute isiltesun zirkuluak deitutakoa pertsona taldeak batu egiten dira zirkulu bat osatuz eta isiltasunean hori da zehazki isiltasun zirkulu bat isiltasura eta pankartak izango dira euren salaketak plasaratzeko erabiliko dituzten tresna bakarrak Euskadi ratian, gertukoak uskadi radiand gertukoak Alkolaren eta gazteen arteko harremana arriskutsua dela gogorara ziko dudatoren hostilalean iruñeko amazazpigarren gazte diaren foroak. Egun beteko jarguna izango da, bosta dituk, emango ditu zeitzaldiak, eta gazteak eta alkola izango dute aztergai. Eta datuak ere hor daude Europan amabi urterekin hasten dira gazteak alkola edaten. Amabi eta amazazpi urte arteko gazten erdiak, baino gehiago konartzen du, alkola hartzen duela. Euskadi Ratian, Gertukoak. Bilbon Eskutik, beste urtebetez, sukaldaritza eta gizarte laguntza giso goxo ekimenaren bigarren edizioa egingo dute Jaierigrena Barrrena. Sukaldari merkatari eta ostalariek bat egin dute beiaragi gixatua sustatzeko ekimenean plater gixatuak osasuntsuak direla egiaztatzeko hainbat ekimen antolatu dituzte. 100 bat erreseta bilduna dituzte eta lau honenek platerak jendaurrean prestatu beharko dituzte. Euskadi Ratian gertukoak. Krisi ekonomikoa azken 1120etan hitzetik ortzera dabel, darabilgun itza da darabilgun hitza da herritarrengan izaten ari den eragina eta udalek bizi duten egoera askotan izan ditugu albizte. Ba, gaur krisi horren adibide konkretu pare bat sentitugu eskuartean. Bizkaiko Dima da hoietako bat. Zorra, aurrekontuaren bikoitzaduta herrian, herriko eskola esaterako txiki geratu da, lanak egiteko baimena eskutan dute Baina neskamotikoek barrakoietan jarritu gazko dute. Euskadi Ratian Gertukoak Gipuzkoak dirua behar du errepideak mantentzeko. Gaur egun, berreundan laurogi milioi behar dira errepideak daudenean mantetzeko manten uranoiek egiteko, Eta dirusarrerak ez dira maila horretara egiztean. Gauzak onela, ordein egin beharko dela, argi du diputazioak erabiltzaileak errepidea ordaindu egin beharko duela gipuzkoan. Hori bai, batzarna dute azken itza auzionetan. Euskadi Ratian Gertukoak Gazte berriz, isiltasuna erabiliko dute protesta egiteko. Amaika gizarte eragile batu eta plataforma eratu dute isiltasun zirkuluak deitutakoa. Pertsona taldeak batu egiten dira, zirkulu bat osatuz eta isiltasunean. hori dazte aski iziltasun zirkulu bat. Iziltasura eta pankartak izango dira, euren salaketak plazaratzeko erabiliko dituzten tresna bakarrak. Euskabi Ratian, Gertukoak Amaitu dantzun gaia. Idatzi beheko laukietan aukeratu dituzun erantzunak. Bigarren testua. Entzungaia bialdi zentzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukera itzazu erantzun zuzenak. Orain minutut tardi duzu bigarren testuari dagozkion aukerako hitzak eta testua irakurtzeko. Entzun testua. Euskadi irratian mesularia Jaime Otamendi. Elise soni orroa alosta. Bai. Arratsaldean. Bona taarda sonzuneek. Egaban dotxatuta hemen. Tengo andareguneropelukeriara permanente eitera. Bai. Ez, ez nez guten. Ez beti hartzen gaitu, gaitu, gaitu Beti hartzen gai dut zuen lan honek, Ze eh? hmm. tira em Ikusien bertzen nukete, negoizetan nola etortzen garengu, irratikoak, begizuloak. Gusto txarreko izaten da, txandaren lanea etortzen denik Aritzeko herri ez, horrazteko denbora erikereztu izaten hau Eta maiderri beti begitatu gartzaio, mototsa dakarren, ala suelto sueltu dakarren Bueno, guaina itortuko dizuet gauza bat nahi balima ezue ba, Aitortu, aitortu Gure lanaren zati, o, gutxien gustatzen zaiten zati hori xera ba pantalla horrean atzaltzeko, eta gainera hogei segundu atzaltzeko, guru normalean, nolata espadira zuzereko batzuk, ba, e, bideotan egiten ditun e, aurpegi emate horrek hogei segundu izaten da, agotxikora bera, eta horretarako ere, ba, makilatu behar izatea, eta eta, bueno, baitorpenara, ba, batzutan, e, bueno, korrek eta proseka biltzen izela, eta ez naizela makilatzen, baina ikusten dut, ez tezu bela nabaritzen, beraz, emendika horrean. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, baina eh gauza eh, alukeri hori badu, baiteke eh zuek segulako eh, lana egin, albistea bilatu, ikerketa egin, batekin hitze egin, bestarekin hitzegin, hmm. eta gero ze gaizki zenukanilea eh edo ze edo zetzaketa itsusia zenukan gaur, ez? Bai. Hori zarri gertatzen da. Eta gainera, horren inguruan ere badago teoria askoz, e, bueno, batzutan zaiatzen zea, batzik erropa ba, dexente batzuk inateratzen, da bat eta beste, eta segun eta ze jartzen dezun, hori e, gertatzen da, jendeak gelditzen dela gehiago, daramatzun e, jartxearekin, edo belarritakoekin, edo denadelakoarekin, delakoarekin dezun erekin, baina boi jo, ez da? Eta horrek, babai, Bueno, ondo dago ezki hoy ezta keinolatzen naiz den, baina batzutan e, bueno, ba, eske ez dut denborarik gizatzen, baina ez satizu. Bueno, a ver, denbora segurazko bai, koizeko cobertitza makillatuko banitz, ba, bai bai, baina baino baino ez gustatzen makillatuta biltzea eta orduan azkeneko momentu nahiten duten gauza bat izaten da eta askotan, horre ba, hor denborarik gabe gelditzen naiz eta hartatzen hartzen naiz makiajea gabe. Gaur abide bueno, pero... eh, ez espainolo espainolo jartzeko eta ura ere aztut naiz gaur egunean ez zaket ikusi dezuen baina bai ikusi zeu baina oso apaina bai. hartu zara da sai eh bueno. eta gu albistaren inguruan eh, ari izan gara eh? horre... Eh... Katalunian bai ja Katalunia, neli, joan gaitezke antzerki lana ikusi eta gero gustatu bazaigu edo nahi dugunaren arabera prezio bat Pagatu. Hori da. Bai, hau nere oso, bueno, interesgarria batez ere e, ba horren atzean dagoen eh filosofiarengatik, ezta? Ba, hor da Beckett aretoa, nahiko formatuada hemen Barcelonaan eta egun hoetan eh si existes, encara no u Existitzen bada ere, nik ez dut aurkituantz lan egiten ari dira eta erabaki dute, ba jendeari aukera ematea. Lana ikusi da gero, ba gustatzen zaien horrian eurekera baketzea zenbateko da izango du. Eta hori egin dute, beraiek esatzen dute hori egin dutela pizka bat, ba, ba hori, ba, e, normalean zu gantzarkira jotentzeanean, eh, jotentzea eta gustatu balimaz zaizu ba igual aldamenekoarekin komentatzen duzu pixka, bat, baino ja ahaztu jenda, ezta. Eh, eta ez balimaz zaizu gustatu, ba, lehenago azaltzen da. Eta hauek egin dutena da hori, ba pizka bat, eh, bukatzutakoan bultzatzeko jendeak eh, ba, ba, ba, uh -huh. pentsatu dezala yeah. ba gustatu zaion ez ze gustatu zaion ez. eta horren arabera fiskat pentsatu berra daukazu erabakitzeko zenbat ordain berdezun yeah. Euskadi irratian mesularia Euskadi irratian mesularia Jaime Otamendi. Elise son zure horra usta? Bai. Era... Arratsaldean. Bona tarda, son zure egin. Era baldotsatuta hemen. egunero pelukeriara permanente eitera. <gülüyor> bai. Se, ez, ez nez guten. Beti, beti arritzen gaitu dut. Beti arritzen gai eta bixeko zuen lan honek, eh? Ze hmm. tira, um, ikusi martzenukete nola etortzen garengu. Birrotikoak. <gülüyor> Begizuloak. Gusto txarreko norbait ere izaten da Txandaren lanea etortzen denik. Aritzeko herri orrazteko horrazteko denborarik eraztu izaten hauet. Eta maiderri beti behiratu gertzaio, mototsa dakarren, ala ilia suelto dakarren. Bueno, guaina itortuko dizuet ni gauza bat nahi ba maezue. Eh? Aitortu, aitortu, aitortu. Gure lanaren zati, o gutxien gustatzen zaiten zatia horixe daba pantalla horrean atzaltzeko, eta gainera hogei segundu atzaltzeko, guru normalean nolata espadira zuzereko batzuk, bideotan ba, e, editen ditun e, aurpegi emate horrek hogei segundu izaten da, agotxikora bera. Eta horretarako ere, bakilatu ba, behar izatea, eta eta, bueno, baitorpenara, ba, batzutan, e, bueno, korrek eta prosekabiltzen da izela, ez nahi zara bakilatzen. Baina ikustenet, ez zuela nabaritzen, beraz, emendika horrean. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, baña eh televizoak alukeri hori badu bai. sanbaiteke eh he, he. zuek segulako e, lana egin albistea bilatu ikerketa egin batekin hitze egin bestarekin hitze egin hmm. eta gero ze gaizki zenukanilea eh edo ze edozetzaketa itxusia zenukan gaur ez bai. Hori izaharri gertatzen da, eta gainera, horren inguruan ere badago teoria askoz, e, bueno, batzutan esaiatzen zea, bat egin tx, arropa ba, dexente batzukin jateratzen, da, bat eta beste, eta segun eta ze jartzen dezun, hori e, gertatzen da, jendeak gelditzen dalak gehiago, daramatzun e, jartzearekin edo belarritakuekin, edo denadelakoarekin, esartzen dezun erekin, baina boi jo, ez da. eta horrek babai. Bueno, ondo de gaizki hoi eztake nolatatzen naiz den baino batzuetan, e, bueno, ba, eske ez dut denborarik izaten, bale, dan satisfazio. Bueno, a ber, denbora segurasksko bai, goizeko bertea makillatuko banitz, bai bai, baino baino gustatzen makillatuta ibiltzea eta orduan azkeneko momentu nahizten duten gauza bat izaten da eta askotan, horre ba, hortarako denborarik gabe gelditzen naiz eta tratatzen naiz makiajea gabe. Gaur abidez espainolo, bueno, espainolo gandoken eh, jartzeko eta ura ere aztut naiz gaur egunean, ez dakit ikusi dezuen, baina Bai, ikusi zete, baina oso apaina bai. hartu zada, beraz basaia, eh. Ba. Eta gu albisterren inguruan ari izan gara, eh, hor. Eh... Bai. Ja. Kataluaneli, antzerkia joan gaitezke? antzarki lana ikusi eta gero gustatu bazaigu edo nahi dugunaren arabera prezio bat. Pagatu. Hori da. Bai, aun nei oso, bueno, interesgarria batez ere eh ba horren atzean dagoen eh filosofiarengatik, ezta? Ba, hor da Beckett aretoa nahiko famatua da hemen Barcelona'n eta egun hoetan e, si existes, ankara nouetru bat. hetrobat. Existitzen bada ere, nik ez utaurkituantz hala egiten ari dira eta erabaki dute, ba jendeari aukera ematea, lana ikusi da gero, Ba, gustatzen zaien da horrian, eurekera bakitzea zenbat horbein du. Eta hori egin dute, beraiek esaten dute, hori egin dutela pixka bat, ba hori, ba, ba, e, normalean zu, gantzarkira jutentzea nean, e, jutentzea, eta gustatu bali mazaizu, ba igual aldamenekuarekin komentatzen duzu pixka, baino ja aztu ikendazta, e, eta ez bali mazaizu guztatu, ba lehenagoazten da. Eta hauek egin dutena da, hori, ba pixka bat, e, bukatzutakoan, Bultzatzeko jendeak e, ba, ba, ba, e, uh -huh. pentsatu dezala, yeah. ba gustatu zaion, ez ze gustatun zaion. Ez. Eta horren arabera, fiskat pentsatu berra daukazu, erabakitzeko zenbat horrein edar bezun. Yeah. Euskadi irratian, mezularia. Amaitu da entzun gaia. Idatzi beko laukietan aukeratu dituzun erantzunak. hirugarren testua Entzungaia bi aldi zentzungo duzu Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzena Orain, minutu tardi duzu hirugarren testuari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko Entzun testua. Maite Gonzalez, esnal ongi etorri. Eh ongi etorri Zer, zer modu zaude? Osodo? Oso, bai, errati batean gaina beti gustora. Bai. Errati xalea naiz eta. Entzulek zure hitz egiteko modua eta zure euskera entzunda ez dut uste, antzik emango diotenik, baina euskera zure hirugarren hizkuntza da. Bai, hirugarrena da, baina bigarrena eh Kontutan izan da eskolan jakina eh, gaztaleera esan hizkuntza eta gero nola Donostian bizi ginnan eta eskola publikoan za baino ordukuko maestrak pentsatuzun Donostiarrak izan da eh, Frantsez pixka bat ezagutu behar genukela. Eta Or Orduuz kanpoberak erakuttzen zizkigun aditzak eta esaldiak eta ordun aste haein eramaten gennun eh, bokata bat eskolara eta Han ibiltzen ginen, ba, frantzez pikin batola ikasten. Eta noski biztakoa tartean, ba, Euskara ikasi zen nuen. Iruro goita zazpian. Bai, zinen... alaxe, zazpian, zazpian inguruan, bai. Noiz ze urtetakoa zara, berro goita irukua, Bai, hori da. Iru, ba, hori tala urte. Hori tala urte. Tabalaike, igual, pixkaban lentxua goi... E hazi e, sanak. Ni bakarrik daukadan referentzia da Parisko edo Frantziako irurogeita sortzi famatuak harrapatu gintula Euskarikazten. Oza, sea, anigo atzen naiz deklinabideak eta lantzen naiz ginela eta mm, telebista jarrizun irakasleak, orduk irakasleak bera jarritu nahizulako. Gainera orain, eldetzen didatenean zu orainari zaran bezala esaten dut Jainko maitea, zein urrutek ni Fran frantziako iraultzatik ez? <gülüyor> gure deklen leklina bidekin eta uh -huh. adeginen. Iraultzaren atari hartan beraz bai. eh, zu Euskara ikasten ari zinen bai. Zergatik, erabak izinu Euskara ikastea? Arrazoi sentimentalengatik Arrazoi sentimentalek eragin da. Nik uste dut, gure etxean gaztelea zen izkuntza, baina donostiako gaztelera pixka bat, esango nuke, e, euskerarekin trabatua... Nastutakoa ez, ba... Nastua... Koktel moduko bat edo. E, batipat, itzentzako, lexikoa narrapatzen ziren itzak, euskerazko hitzak bestela ez, egiturak eta ez. Eta nola ez dakit, baina alako batean esanun, pues hori ikasi nahi det, nire familiaren harridurarako. E, saber eta nola eta se garai hartan egia izan bueno guk ez e, kostatu sitzaigun aurkitzean unikasi eta egia esan sorionez e, garai hartan bazegun jendea borondate honekoa eta euskararen alden lan egiten zuenak, eta iskutuan eta alaxe hasi ginian bat aurrentzako san liburuzka bat Xabiertxo izena duena <h -h -h -h -h Eta liburu harrekin astean behin edo bitan egiten gen den, baina bestela etxean lana aginez eta declinabideak ikasten eta hori izan san gure mm -hmm. gure metodoa. Eta nun, nun ikasi zenuen. Eh, hasieran nikuzte dut Elizaren babesa zeukala, eh lekual gero ikastola horix ikastola ere hor inguru hartani bi egon san. Eh baina gero Zergatik ez dakit dela badakite andreinuak bere etxean hartzen gintula. E, horregatik goiatzen naiz televiztarena eta degolarena ze bere etxean geomdelako. Maite Gonzalez esnal ongi etorri. Eh ongi etorri Zer ez ez Bai, errati batean gaina beti gustora. Errati zalea naiz eta. Entzulek Zure hitz egiteko modu eta zure eukaraera entzun da ez dituzte antzig emango diotenik baina euskeraz zure hirugarren hizkuntza da. Bai hirugarrena da baina bigarrena e, kontutan izan da eskolan jakina e, gaztaleera esan hizkuntza eta gero nola Donostian bizi ginen eta eskola publikoan za baina orduko maestrak pentsatuzun donostiarrak izan da e, Frantszees pixka bat ezagutu behar genukela. Eta ordun orduan, orduzkan poberak erakutzen zizkigun uh, aditzak eta esaldiak Eta ordun azte hamein eramaten genuen e, bokata bat eskolara. Eta han ibiltzen ginen, ba, frantzez pikin batola ikasten. Eta noski bistakoa tartean, ba, Euskara ikasi zen nuen. Iruro goita zazpian. Hasezenen... Bai, alaxe, zazpian, zazpian inguruan, bai. Noiz zeurtetakoa zara, berro goita irukua. Bai, hori da. Horieta iru, iruru, urte. Ba, Horieta lau. urte. Tabalaike ta igual pixkabalentxua goi hasi e, e, izanak. Ni bakarrik daukadan referentzia da Parisko edo Frantziako iruru gehiago famatuak, harrapatu gintu Euskari kastuen. Osa, anigo batzen naiz deklinabideak eta lantzen naiz ginela, eta mm, telebista jarrizun irakasleak, orduk irakasleak, berak jarritu nahi zulako, gainera orain eldetzen didaten ean zu orain ari zaran bezala, esaten atendet Jainko maitea, zein urrutek nengon ni Fran frantziako iraultzatik ez? Gure deklen leklina bidekin eta uh -huh. adeginen. Iraultzaren atari hartan beraz bai. eh, zu Euskara ikasten ari zinen. Bai. Zergatik, erabaki zenuen Euskara ikastea? Arrazoi sentimentalengatik gatik. Arrazoi sentimentalek eragin da. Nik uste dut, gure etxean gaztelea hizkuntza baino donostiako gaztelera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 Ze, zartarako eta nola eta ze, Garai hartan egi esan, bueno, guk ez kostatu zitzaigun aurkitzean unikasi eta egi esan e, zorionez gara jartan basegon jendea borondate honekoa eta euskera den aldelan egiten zuenak eta izkutuan eta alaxea siginen liburuzko bat aurrentzako san liburuzka bat Xabiertxo izena duena mm -hmm. eta liburuarekin astean behin edo bitan egiten gen den baina bestela etxean lan eginez eta declinabideak ikasten eta hori izan san gure mm -hmm. gure metodoa eta nun nun ikasi zenuen eh hasieran nikuzte dut Elizaren babesa zeukala E, Lekual, gero ikastola, ikastola ere hori inguru hartanibi, egon zan. E, Baina gero, zergatik gatik ez dakidala, badakite, haendere nioark bere etxean hartzen gintula. E, horregatik, gogatzen naiz telebiztarena eta degolarena, Ze, bere etxean gondelako. Amaitu da entzun gaiak. Idatzi beko laukietan aukeratu dituzun erantzunak.